Напис на білій стрічці «Союз», «Украшеніє», «Єдіно». На всіх картушах рямці однакові, золоті з брунатними відтінками у стилю «Рокайль». На корогли по її краю золотими літерами з брунатним відтінком написано «Сіє знамя, войско запорожськое, низовое» заділаної Єя імператорського зверху величества того войска Запорожського Нізовова. Збоку праворуч – господина Атамана Кошового Петра Калнишевського коштом 1764 года февраля 28-го. Знизу – літери цього рядка, написані своїми вершками вниз. На протилежному боці Корогли – знаходиться той же напис, але написаний літера на літері, і тому кожна літера обернена в другий бік. На цьому ж боці, всередині, малюнок того ж герба, тієї ж самої композиції і в тих же розмірах. Точне повторення, тільки в другий бік. Ріжниця цього боку корогви полягає лише в емблемах та символах, що змальовані на щитках у кожному кутку. Угорі, в лівому кутку, на синьому тлі неба, чорне коло місяця із боковою освітленою частиною, простромленою трьома червоними стрілами і написом «Єще трудам не На Нагорі праворуч, на червоному столику, лежать три золоті монети із відбитими на них погруддями. Унизу, ліворуч, три мечі, встромлені кінцями в землю. В місці перехрещення вони перетягнуті зеленим вінцем, крізь них проходить стрічка. На щитку орла цього боку образ архангела Михаїла, що стоїть із червоним огненним мечем у праві піднятій руці, і із сферою в лівій. На сфері помітна решта старого напису у два рядки. Крила в Михаїла блакитні із з чорним відтінком на кінцях. Сорочка його зелена із золотом в світах, чоботи золоті, штани сині із срібними світовими бликами. Корогва ця дуже гарно зберіглася. Розмір 1,91 на 2,22 метра. Номер 4. Вузька і довга корогва із двома гострими кінцями із шовкової тканини темно-оранжевого кольору з ясно-оранжевими квітками. Частина тканини, що знаходиться коло держака, шовк чистий, без орнамента, відділений від орнаментованого двома вузенькими тканими зеленими стрічками. На чистій частині цієї тканини є ткани з зеленими нитками, одночасно із самою тканиною китайський напис цей напис є ніщо інше, як назва фірми, яка виконала тканину. І в перекладі професора Олексієва Ленінград, як повідомляє мене про це академік Ольденбург, читається так. «Ші Мей Мін Дзі Ян Дуань». «Ші Мей Мін – всесвітня красота славиться». Корогу прикрашено щітком. півмісяцем і зірками. Щіток в картуші – Загальної яйцеподібної форми, орнаментований у стилі рокайль, синя із сріблом, з короною в горішній частині. Ця корона входить в орнаментальній рамці і складає центр, від якого розходиться орнамент синього кольору із сріблом. Весь картуш, писаний олійними фарбами, на тій же самій тканині, що й корова. Щиток вшитий в прапор на окремому шматку матерії. Спочатку була вирізана відповідна дірка, розріз початий із правого боку вгорі, а потім щиток туди був вшитий. На щитку, на тлі жовтого знизу і блакитного вгорі неба, скаче ліворуч на сірому коні Георгій, який простромлює списом рожево брунатного змія. На голові у Георгія металевий шолом із зеленими перами.